Ієрихар? Світлана? Але як жити тут, серед тягучості земного, надто сільського існування, посеред крихітного острівця цієї абсурдної планети, володіючи такими знаннями, відчуваючи весь безмір і тягар всесвіту й космосу? Чи спробувати самоліквідуватись? Так, це вихід, кажу собі і здрагаюсь. А мої діти? Діти Світлани чи Єрехар? Мій Петро. Петро? Наді мною у далекій вишині холодне бездонне небо. А втім, я знала, що небо – це термін, вигаданий на землі. Насправді це безкінечний простір, множеність світів, серед яких загубилась маленька, грішна і тепер справді самотня планета, до якої більше ніхто не прилетить. Планета, де дуже жорстоке, немилосердно жорстоке життя, існування, де жива істота продирається через цілих частоких загруз і небезпек, щоб знову прийти до нуля – та повернутися в таку ж саму землю, грунт, крізь який проросте трава. Який сенс у цьому шляху, що я його сама вибрала? Невже тут сенс у самому існуванні, як казав мені про мешканці цієї планети вчитель. Але ж це жахливо. Це прирівнює людину до трави, як пуща, дерева, зрештою до тварини. Скажімо, нашого Ларебуса людина вигадала собі тисячі умовностей, щоб підтримати сенс свого існування, описала мільйони можливих ситуацій, при яких з'являється мета. Мета, яка виправдовує існування, збагачення, ідея винятковості, всілякі секти та ігри в бісар, захоплення, пошук сенсу життя, не сім числа. Сама мета з великої літери, але вони розсипаються, ці умовниці ситуації, від одного єдиного слова запитання. Навіщо? Самі філософи кажуть, що людина стає безсмертною в інших, у продовженні роду. Ця слабка втіха гріє багатьох. Вона, мов, павутинка, по якій виповіданні японця Акутагави, грішник, намагається вибратися з пекла. Раптом я побачила перед собою оте самотнє величне дерево на окраїні нашого села. Оглянулась, але звідти його не було видно. Я подумала, як справді самотнє, одиноко йому в цій височині. Сонце сходить і заходить, зігріваючи його, а дерево однаково самотнє, під його променями і вдень, і вночі, коли над ним лише далекі зорі. Насправді ж земля несе це дерево на собі довкола сонця. А що, коли і я, і кожен з тих, хто живе на цій планеті, схожі на це дерево, подумала я. Війшла, йшла, наближаючись до свого обійця, йшла й витирала сльози. Ось уже і моя хата, моя хата. Відтепер назавжди оселя і єрехар. Чи може спочатку зайти до Вікторії? Ні, переконаю, що з Наталкою таки все гаразд, бо голос її був щось надто схвильований. Я витерла сльози. Тут я розгляділа, що біля наших воріт хтось стоїть. Звісно ж, це була моя люба виглядальниця Іриночка, і Руська. Вона теж мене побачила і побігла. Поруч неї тюхикав наш вірний Ларебус. Підбіг першим, тернувся б ногу, навіть лизнув чобітка. Ой матосю, донька притулась до моєї руки. Я тебе зачекалась, а тату залишився. Залишився, але він скоро прийде, заспокоїла я. З Наталкою все гаразд. Так, але там Іринка чомусь перейшла на шепіт. Там у нас той дядько. Дядько який дядько? Дядько Борис. Вони й розмовляють. Наталка свариться, а дядько Борис мовчить. Отже, Борис прийшов, подумала я. «І чим все закінчиться?» Відповіді я не знала. «Не знала?» Спитала, чи вдома Ігор. Виявляється, пішов до Віктора Парамонова, свого однокласника. Відька теж закоханий у ту, ту Репу, Маринку. Зашепотіла Іринка, хоч на вулиці нікого не було, окрім нас. «А знаєш, може, може вони змовляються її вбити?» Фільмів надивилась. Я погладила Ірчика по голові. Вона тихенько засміялась. «Знаєш, що?» – сказала донці. «Хай вони там собі балакають!» – Наталка з зятьком Борисом. «А ми сходимо поки що в гості». «В гості? До бабусі?» «Ні, до Віки. Вікторії Семенівни, нашої лікарки хочеш?» «Хо!» Ми вже йшли далі вулицею, і раптом Іринка спинила, скрутнулася на місці. «Що сталося іроню?» – спитала я. «Ти йди сама!» – сказала вона голосом, що раптом затремтів. Йди ти сама!» я, «Я подивлюсь мультик, там зараз будуть гарні мультики!» Вона знову крутнулась і стрімко побігла, помчалась до хати. Що з нею? Вона ж казала, що вже не дивиться мультиків. Я раптом я пригадала. Син Вікторії Семенів не Богдан, однокласник моєї Іринги.